Коханці не чули, як борсається і відбивається від смерті генералова душа. Але страшна примара стала біля калюжі крові, у якій лежало холонуче тіло, подивилася, як воно іще борсається в агонії, вийняла ніж меч і відсікла спочатку ноги, потім руки, голову. А тоді піднесла до відсіченої голови чашу з якимось напоєм. Запах його був такий відразливий і різкий, що душа жахнулася і залишила тіло. Постояла над ним, подивилася байдужим поглядом на калюжу крові і безборонно пройшла через стіну до спальні. Побачила на шлюбному ліжку тих, що летіли в любовному екстазі, матюкнулася, знову пройшла крізь стіну і зависла над своїм синіючим тілом. Марина бігала по кімнаті розпатлана в прозорому пенюарі, крізь який просвічувалися привабливі форми. Туж під очима розповзлася чорними плямами все нагадывало за броди трагикомедию, у которой было порівно трагичного и комичного. Она повторяла, как заклятие. «Пусечка, что же ты наделал? Зачем же ты это сделал в такую красивую ночь? Зачем испортил парадную форму? Я же собиралась тебя в ней похоронить. Вовик, не оставляй меня. Я боюсь мертвецов». Марина. Заброда рушит до дворей. Это же твой пусечка. Сейчас приедет карета и заберет его. А лужа крови? У тебя же есть домработница. Вот этим ей заплатишь. И она уберет. Владимир дистал с гаманца килька сот американских долларов и поклав на парфюмерный столик. Вражение было таке, что он розраховувався за эту навиженную ночь. Було непереборне бажання негайно залишити дорогу гробницю. Шалена ніч, проведена з Мариною поруч із закривавленим трупом генерала, викликала осорожні почуття. Спустився з Охоронці чекали його на площадці. Він ніяк не міг вийти із оціпленіння. Усякі відчуття мав за свої 38 років, але... Подібні вперше. Машина їхала перед цитанковим містом, сіріла, і раптом десь поруч пролунав постріл. Володимир побачив спалах. Охоронець прикрив його собою. Машина, що рухалася за ним слідом, повернула у сусідню вулицю. Коло його будинку несли незмінну варту охоронці. Брама відчинилася. Григорій клацнув замками і позаткував у свою кімнатку біля гаража. «Вот ваш гонорар. Я об'язан вам жизнів». Володимир дав одному і другому охоронцеві по 500 доларів і вийшов з машини. Аж тепер, коли піднімався з хідцями на терасу, відчув, що його зморив сон і нестерпно хочеться спати». Ліда вискочила з кухні, очі в неї були запалі і наполохані. Дзвонила Світлана Павлівна цілу ніч, я не знала, що й казати. «Чого це вона дзвонила цілу ніч?» – роздратовано мовив Володимир. «Ви її зателефонуйте». Він зайшов до свого кабінету і набрав телефон швейцарської дачі. Невдовзі почув у слухавці голос дружини. Він кришився, наче перша крига. А потім відчув, що й на нього обрушилися обвали льоду, і він закричав у слухавку. «Украли Леру?» «Как? Когда?» «Я тебя задушу!» «Ти зачем її відпустила?» Світлана вже не плакала, а скімлила в трубку. Вона виплакала вечірі. І ніч. Требують 10 мільйонів доларів? Я вилітаю. Жді. Всі роки, які він прожив, не подарували тієї гостроти відчуттів, що ця доба. В неї, мов би, було вкинуто всю чорноту, розраховану на довгі літа. Виявляється, коли він насолоджувався з Мариною краденим коханням, Поруч ходило дві трагедії. Помирав генерал, а його донька помирала від страху і, напевно, кликала на допомогу. Володимиру здавалося, що літак летить непомірно довго. Красива країна вперше не хвилювала його. Заброду зустріли і везли до банку. Він зняв гроші і знову в оточенні охоронців їхав на свою дачу. Не помічав екзотичної місцевості, озонованого повітря, синьо-зелених озер. Думав про доньку. За неї він віддасть не лише 10 мільйонів доларів, а все своє багатство, рухоме і нерухоме, усього себе, власне життя. На територію дачі заїхав, не почуваючи того, що завжди. Двоповерховий будинок готичного стилю під червоною черепицею ховався у лісі неподалік чарівного зеленавого озеречка. Все тут було казкове. І ці сосни, і голубі газони, і це тихе, чисте до дна озеро, і човен, і квіти, і ця пахуча казкова тиша, яка належала іншому життю. Володимир гадав, що він теж має повне право на спокій і красу чужої землі, але все виявилося примарним. Та недремна сила, що не дозволяє йому розслабитися і дома, і тримає його в чорному тілі, сягнула і сюди. Світлана вибігла йому назустріч, заплакана із землистим лицем. Вона кинулася йому на шию, Володимир злегка притис її і відсторонив. Ані дзвонілі, що? Да, мовила, схлипуючи, ждуть тебе. Володимир сів біля телефонного апарата. Хвилини тягнулися нестерпно довго. Здається, хтось знав і про його приїзд, і про готовність викупити доньку, але вирішив помучити щоб він, не задумуючись, виклав потрібну суму. Вже коли був задрімав у глибокому кріслі, залунав дзвінок. Володимир вхопив трубку, почув чітку російську вимову. Суму було названо ж, А потім роздався дончин голос, наполоханий, розпачливий. Кожне її слово ранило і шматувало душу. Я вырву тебя. Только потерпи. Они тебя не трогают? Нет. Они ведут себя хорошо, но сказали, что убьет, если отец не заплатит за меня 10 миллионов долларов. Это очень много. Владимир, что звук до деловых разговов и вмів вирішувати складні справи за хвилини, и тут повівся досить таки впевнено. Домовлено було про час і місце зустрічі. Він побачить в машині доньку, тоді має передати в руки готівкою названу суму, а донька пересяде в його машину. Кілька авто рушили за вказаною адресою. Володимир не почував жалю, що з його рук пливе астрономічна сума. Єдине, чого хотів, Притиснути до грудей донечку свою копію, яку любив понад усе на світі. Його охороняли, коли долали трасу, а потім стояли поруч у хоронці, коли вийшов з машини. Почув наказ у мегафон, що бійшов сам. Побачив голівку доньки, що виглянула з машини і помахала йому рукою. Серце зайшлося радістю. Тих кільканадцять метрів, що долав до указаної межі, а потім рахування і перевірка грошей, здалися вічністю. Дивився на людей у масках і нічого не почував, ні ненависті до них, ні страху, ні жалю за сумою, яку сам віддавав. Лера вилетіла з машини і кинулася Володимиру на шию. Він цілував її личко, руки, очі. Як він міг колись жити без цього дівчата? Донька стала суттю усього його життя. В її ім'я він робив неймовірні й ризиковані фінансові операції. В ім'я неї текли з України за кордон ріки металу, нафти, а він лише як добрий паромчик спрямовував їх і загрібав суми. Частина їх поверталася і в Україну, але значна частка ставала його власністю і тих людей, що теж трудилися у тій щедрій українській ріці. Не гребував ніякими методами, щоб та ріка не міліла і не сповільнювала течії. Лише зараз збагнув, що то таки небезпечна гра. Подумав, що його сяюча фортуна чи то притомилася, чи просто заснула. «Папа, я хочу домой», – долетіла якрі сон. «Я боюсь здесь, «А я тебе ба не оставлю, моя родная. Ти будеш зі мною рядом». «Всігда». Він стиснув її плечики, поцілував кінчики пальців. Помітив навколишню красу. Крізь гінкі сосни пробивалося косе надвечірнє проміння, пахло живицею і ще чимось живим, незнищеним, чого давно не відчував вдома. Однак за день два знав, залишить цю неповторну землю. Полювання за ним мало великі масштаби. Здогадувалося, на кого працювали ці мисливці. Невже? Невже, думав Заброда, сам покровитель організував цей спектакль із викрадення. Бачив його проникливі лукаві очі і чув тихий розважливий голос. Володимире, зупинися. Іноді собі треба сказати стоп. Ти не знаєш міри. Гурманство губило всіх гурманів. Він знає про все, що робить Заброда молодший. На нього вже давно заведено справу у прокуратурі, але покровитель зупиняв усе владним спокійним голосом. «А може за цим стоять інші сили?» – зринала ще пекучіша думка. «А може це ті, що стоять на одному щаблі державної драбини?» Його успіх у фінансових операціях багатьом недоподоби. Заздрість ці дала і талановитіших, ніж ті кроти, які грибуть лапами, а хотіли б, напевно, ось так, як він, навіть не лопатою, а бульдозером. На подвір'ї вигулював лось. Вони зайшли в будинок. Світлана кинулася до Лери і розплакалася. «Все хорошо, що хорошо кончається. Я хочу єсть», – владно мовив Заброда. Домашній кухар чаклував над шашликами птицею. Володимир вдихав запах смаженого м'яса і відчував вовчий голод. Сам собі нагадував хижака, який хоч і втратив добрячий шмат поживи, однак захистив своє лігво від таких як і сам хижаків. Не журився тим шматком, Бо то дріб'язок із того, що мав. Поверне собі сторицею. Гнітило інше. Хмари, що невідступно збиралися над ним, Хмари були грозові. Марія вийшла на трасу в надії, що хтось змив і підкине її до рейцентру. Осіння траса нагадувала синю стрічку, що губиться на пагорбі. Здебільшого мчали вантажівки із буряками. Ними встелена була вся траса, що вела на цукрозавод. За пагорба з'явився зелений автобус. Він усе ближче Марія підняла руку, він зупинився неподалік, двері відчинилися, і Марія почула знайомий голос. «Сідай, мерщі!»